Med filmen vända mig inte ryggen slår Bill Haley and the Comets igenom i Rock around the Clock. Rock'n'rollen är här. I januari 1955 blir 23-årige ripjägaren Evert Stenmark från Umarsjö i Västerbotten rikskänd sedan han räddats efter att ha legat begravd under snömassorna i åtta dygn. Motboken avskaffas 1955, Gunnar Sträng blir finansminister– Lagen om allmän obligatorisk sjukförsäkring träder i kraft och fattigvården ersätts av socialvård. Olof Rydbäck blir radiochef och kan presentera program 2. Utställningen H55 öppnas i Helsingborg och Ingrid Bergman gästspelar på operan. Och så vinner förstås Norrköping fotbollshall svenskan. Nej du, det gör Djurgården.